أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن قد جاءكم, ولن قد جاءكم يوسف من قبل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 اللہ جل جلاله مخکم دا راج ظلممن چې کم د قوم د فرعون او د موسی علی السلام په حق کې او عمل کړتيا چې فرعونیان ته دعوت ورکاو او بیا دا هغه دعوت کوم مقامات ته غزی کرښیو نن دا دریم مقام دې او دا دریم بیان دې داغو چې کوم ته تصویر ورکاو پا ما قبل واقعی سران او پا ما قبل تاریخ سران اللہ پرمائی دی رجلی ممن خبل قوم تاوی بیا داد موسیٰ السلام خبره ظاہر دار چھتا دار خبره نو دو تاوی ولقد جاکم جا یوسف من قبل تحقیق سر را غلو تاستا یوسف علیہ سلام من قبلو اولان دی دی موسیٰ علیہ السلام دې هارون او د موسی علیه السلام نتاسو تعالی د مصر والتا یو بل پیغمبر راګل را لګل یوسف علیه السلام بالبينات الواضح الدلائل واضح معجزات او غثرا فما زلتم في شك ان تاسو هميشه وه وشک مما ده اغدینا جاءکم چراغ ل او تاسو تطاغي باندي دا یوسف علیه السلام جاءکم به شه راغله او پاغه باندې یوسف علی السلام هغه دین کې متاسو شک کو یوسف علی السلام روډی شو دین کې حتا تر دې پوری اذا حلقا یوسف علی السلام وفات شو نو کول تم تاسو اوه تاسو سو وې تاسو دا خبره کله بغیر د دلیل نه چلیږي یبعث الله من بعده رسول الله بد دین رسول بل پیغمبر نه را لګي کذالک یذل الله من هو مصرف مرتاب اللہ تعالی سنگا چی فرعون دا رن الله تعلا مراکي څنګه چې فرون د فغمبر خبره د مثال السلام خبره نه منله اغ اللهګمرا کو حان نه منله د فون نسیت پ سر نه کا اللهګمرا کو نو د کرنګې اللهګمراکي اوسک من هو مصرف چې هغه مشرقیې مرت او شک کوون کې معیت ظاهر دی س کشتهې نهبار حال مع قبل تاریخې ته چګوره هغې کې تاسو ګلبلوکلو آغه دینونو منو نن سورہ کلو تیر شو په گمراهی کې را رواني اته چې بس بل پیغمبر نه راځي الله عزادے بل اولې موسی او هارون راغه نو کم سه کم دیو منې په ضد باندې مټه راويږي ورنا چې څنګه دک فرعون په ضد باندې ولالډه حمان په ضد باندې ولالډه په گمراهی کې مبتلا دي نو الله دک اغه اغ مسرف انسان مشرک انسان او شکی انسان الله تعالی بیا گمراهی نو بیا با گمراهی نو دا بیان وته په شودي کې یو نقطه خبره ده چې د تاریخ ورک چرغله د یوسف د د موسی نام مخ کې یوسف راغله دا خډیر الویه زمانہ او چاته ولکه جاء قم تاسو ترغله د فرعون یې نه ته وي نو دا خو د دې مس کې خډیر الویه فاصله ده یوسف علی السلام ترسلام خو ډیر مخ کې د موسی علی السلام راغله سونو کال فاصله ده نو bazie wi che firaun la chunkay allah tala dir li umar war kelesalor sa wakal umar da um akka firaun che de yusuf alay salatu wasalam zamana ke de jwandew تر jwandew jwandew tar de che allah tala mosa alay salatu wasalam o harun alay salatu wasalam a gairaw lega tar aga zamane pore aga ta umar war kelesho aw baz wi na da yusuf alay salatu wasalam aga یوسف بن مراد یوسف ابن یوسف ابن یعقوب دبلیوسف په دې خبرې چړلو تزورات نشتا الله یوسف دک روزلممن چې دغه ته و تاسو تراغلو دا مطلب نه چې تاسو تراغلو و یا تاسو ال مصر تراغلو دا نه چې خامه غدیا غځمانه کې مودې زمانه کې دوره اوږد عمرونه خبر دا اندل کله کدی کلیواله ته لکه وي تاسو ستمک په خووب تاسو ته تا چکم نه د انګريزان په دور کې کی پلان کیرا غلې دا مطلب نه دی چې تاسو راغلې تاسو پلانار نه نکول تاسو خبره دا و چې تاسو ته تا یا خاندان د مصر والته تا. تاسو خلکو ته یوسف السلام اغمم پا تردی وزبل را روان را روان علی السلام هم او غمم او نه منو بعد تر دې پورې چې تاسو ویزیبل پیغمبر ناراضي گمراهه کیرا روان روان اوس موسی علی السلام هارون علی السلام راغنو کم سے کم د ومن ورنا کده کسي فزیت باني ولاړي نو الله تلا مشرک انسان او شکی انسان هغه الله تعالی بیا گمراه کوي ورپسې ای آیات کې د تکم مشرپی مرتاب د دې تعریف ته وایي کی الزینا مشرکان او شکی هغه خلقت یجادلون فی آیات الله چې جګړی کوي پاجاتون د الله کې بغیر سلطانن بغیر د دلیل بغیر د دلیل نه د الله تعالی په آیاتونو کې جګړی کوي دا الله تلا نخي هغه نمنه بغیر سلطانن بغیر داسه دلیل نه اته هم چې هغه ترغلی ولا زمند الله آیاتو سرا او توحید سرا او حق سرا چې څوک جنگي غذر په دلیل نه زه حق متعارض ني حق دبلو نه یا په یو په حق یا ول پاک یا دواړه پاک کېدنی شي نو کوم چې د حق سرا جنگي کې نو ظاهر خبره ده چې نه با غسر دلیلی عقلی او نه دلیلی عقلی بلا دلیله بجنګي خبره ځان ته لکنه ځکه حق متارث کېدنی شي حق ډبل کېدنی شي حق یو سره الله پرمهر داګه کساند چې دی جنگي کې دا الله دا یتونو سره دا الله د احکاماتو سره دا الله د حکمونو سره جنگي او بغیر سلطانن عطاهم بغیر دا دل دلیل نه چې ترغلی س دلیل مليل سرنی نه الله پرمهر بلا دلیل حق رات کول چې انسان سر دلیل نیوی دا دا سره دلیل نه دا مسله راځي نو او د حدیث نص خبر ځانته دلیل پینی او بلا دلیل حکرت کیلا لکه د حق نه ده حق نه الله که کبرمک دا ډیر لوی خبره ده مکتن په اعتبار د غصې باندې عند الله پنس د الله د خبر الله ډیر غوسکئ چې بې دلیل انسان المه او عند الذین امنوا او پنس د هغه کسانم ډیر لوی خبره ده چې ایمان راولې غیلم غوسور ولي بې دلیل خبرې کول چې قرآن او حدیث کې نه پاغي باندې عمل کول الله لم غوسور او د الله چې کوم بندگان دی مؤمنان دی غیله موسه ایله زکه ولی مؤمنان په الله باندې مانی نو چې کوم د الله دین بلا دلیل رات نو چې څنګه الله له غو نو مومن چې د الله دوست الله ولی الزینا امن نو الله مومن چې د الله تعالی دوست اغم د الله په دین باندې غیرت کی څو چې د الله دین سره ټکر وی بلا دلیل جنگی نو مومن له غیرت ورزی او مؤمن هم جګړه کای او مومن له موسه او پاتوش وه چې باز لغو سنورځي د الله دین ماتيږي دول کې هغه کیږي چې اواتم ولالي بځد کې ایمان د دې ایمان کې نقصان دی خبر ده تعال کنه الله حکم ماتيږي به دلیل اړمې د الله نه پرمانه کیږي باطل باندې وسړي لګي یو دی ورځ را ولالي ودا مؤمن د موږ وای دا ناقص مؤمن مومن چې الله بیان ک او چې د الله په دین مقابله سو کوي دا الله د نه پرمانه سو کوي به دلیل نو مؤمن هغه د الله لم غو سنورځي او دا الله په محبت کې هغه مؤمن لموزه پکار چې کله د وسره ولالډه او د وسره دې کې شریک ته پوه شو چې د دې په ایمان کې نقصان ده ورنه د دې ایمان بده منکلو غزالی کې یتبع الله علی کل قلب متکبر جبر الله پرمایي موږ ذکر انګه څنګه چې دا پیرون دي دا همان دي الله د دې د زړونو باندې داسې مهرونه والی دي چې په دې د موسی خبره اثر کوي نه په د یوسف علی السلام خبره په دې اثر کوي او اون په پری همان باندې اثر کینې پری کارون باندې اثر کوي چې څوک چې څنګه پدی باندې الله تعالی داسې مهر والي دي دکرنګي الله تعالی مهر وی پزله د هر یو متکبر ظالم انسان باندې کذالک یتبع الله وله اګي باندې الله ولی والي اے پیغمبر د دنیا د ټولنه لوي خستي خبره تعالی د دنیا د ټولنه لوي خستي پیغمبري چې اغا بلکل بېلکل داغه خبره کې انتهائی نبی اسلام په محل کو ساحر زغوي چې داغه خبره بلکه د ګولې په انسان سره کا نو چې دیو انسان باندې د خدای د پیغمبر خبره اثر اونکي نو الله پهغه باندې خود مورنه الله و صرف دی نه چې کوم یو متکبر ظالم انسان دی ته حق نظان ځان لوي غني دا الله دنه قبلي ظلم کې زیاتې کې او دا الله صفات بل ور کوي دا الله وحدانیت نه الله تعالیٰ دا دا انسان وي. په ظلو بانی مہر ہوئی پلاؤ پر میں علا کلی کلب دیتا استیاراکی ویری گی کلی استیاراکی اکل پیتی بار دو اجزاو یعنی اللہ تعالیٰ دا اغا ظلم مکمل رئیسار کی بیل کل حق اغا نکبلی دا اللہ جلل جلال ہو دا ترپا دا اغا ظلم جوز جوز دا ظلم یو پوٹے دا اغا ظلم مکمل اغه الله جل جلاله په محروی د حق نه بنشي اغه بیا د حق مقابله په خوګه لګي خو د حق اطاعت او تنخکاری خبر زه نه تا لکه دا ذکر الله تعالی کوي چې کوم انسانان د الله د پیغمبرانو تعلیمات رد کوي نو مؤمنانو مونږه تاسو له د الله د پیغمبر تعلیمات اغه په کله کبانې نسل پکار خبر زه نه نو معنا د اشوا کذال قوم دکرنګ سنگ چې پیرونه همان باندې مہر وال دی یت با الله مہر الله تعالی علی کل قلب متکبر جبار پو پرز له د هر متکبر جابر انسان رضا یو معنا او بازو قراتو کې جبار د قلب صفت راغسته دی نو معنا بیا د سره علی کل قلب په هر یوزل ظالم باندې د متکبر انسان نزنه الله جبار چونکه زړه اصل شي زلو جابر شي او زړه غلط شي نو ټول بدن غلط شي حدیث پاک غزالی نبی صلی الله تعالی وسلم فرمای الا ان فیل جسد مضعه ده انسان په بدن کې د غوخه یو ټوکله ده اذا صلحت صلحت جسد کله هر کله ټیک شي نو ټول بدن ټیک شي او اذا فسدت فسدت جسد کله او چې خراب شي نو بدن د انسان شي برباد شاید. خبر ځانته نو چې الله ولا داغه بدعمله په نسبت باندې له زړه کې بس ټول بدن غلغ چلی او چکه انسان د پیغمبر او د الله د پیغمبر تعلیمات منې د الله دغه د پیغمبر تعلیمات منی نو الله ول زلود درست او چکه ول زلود درست نو دا هر یو کار درست خبر ځان تا نو د الله د الله د پیغمبر په تعلیماتو کې خیر ده د دې وجې دې ترته دعوت ورکول شي او دې رجل المؤمن هم په دې باندې انتهائی زور لګاو او دعوت یې ورک کوم تا والله قد په تاقییک سره جا کوم راغلی او تاستا یوسو یو سبال سلام من قبل لوړان د د دینا بلب یونات کووا د لانو سره ف مااضل تم په سامی شوی تازهو پیش شککن په شک کې من ما دا سنا جا عاکم بهی من ما داین نه حتی تردی پوریزا حلکار کل چپیزا پا وقت که حلکا چه وفاد شده یوسف علیہ السلام قل تم تاسوه بلا دلیل ایو خبره لن یبعث اللہ و هرکیز با اللہ را حرون من بعدی هی رست دی یوسف علیہ السلام نا رسولا نیو پیغمبرو بلا دلیل خبره کذالکا اندک کرنگی یو ذل اللہ خطا کیا اللہ تعالی من ہوا مصرف و ناغی انسان مصرف و تجاوز کا انکے مشرق کی مرتاب ان شک کی پریوتی اللذین آدھا کساندی یجادیلونا چدی جگڑی کی فی آیات اللہ پایاتن دا اللہ تعالی کے بغیر سلطانن بغیر دلیلہ بلا دلیلہ ا تا هم د دلیل بلا دلیل ا تا هم د دلیل ا تا هم چراغ دوی تا کابورا مکتن ډیر الوی د په اعتبار دو دا خبره دا جګړه بغیر د دلیل کابورا ډیر الوی د د جګړه بغیر د دلیل مکتن په اعتبار دو سه ایند الله پنځ د الله وایند الذین پنځ د کسانو امن او چی ایمان رول دي کذالکوم د کرانگی اتبع الله محروي الله تعالی مردج بریا على كل كلمه متكبر جبار على كل كلمه متكبر جبار په پرځړه ده هر یو متکبر ظالم انسان باندې الحمدلله رب العالمين ولاكین وسال الله ألا رحمك رمك ألا بشرق كل دول ورامك يا الله ألا الله مستخدم عليكم بحضة تامة لكلية تامة معمت لأمين بسم الله الرحمن الرحيم